14. fejezet Amire nem lehetett számítani A két fegyveres hátracsavart karral vezette Lovárborgot. A kazba legalsó épületében éltek a szájít kegyelméből tengődő vak, glauák. Gyulladt sebes szemekkel vagy üres szemgödrökkel ültek ott mozdulatlanul. Összefont lábai között egy-egy szilke, amelybe az ajándékételeket öntötték számukra. A vakok sohasem beszéltek sem egymással, sem mással, csak imádkoztak. A hatalmas helységben fullasztó szag volt, zümmögő, sűrű légyrajok, és mindenféle piszoktól csúszott a padlót képező döngölt agyag. A terem végében egy ajtó volt, egyszerű, könnyű fából, és aki mögéje került, azt mégis jobban le volt zárva, mint ha páncérszekrényben ülne. A vakglauák érzékszervei olyan fejlettek voltak, hogy élőlény nem jöhetett ki onnan a tudtuk nélkül. És ha egy hitetlen fogoly egyedül közéjük merészkedett volna, az bizonyára darabokra tépik. Most már tudták, hogy a Szent Hamír is hitetlen. A Szaid értette a módját, hogy kell a foglyokat őrizni. Laverborgot az ajtó mögötti pince-szerű üregbe taszították. Itt vaksötét volt. Fent egészen magasan egy szellőztető nyílás látszott, de csak mint sápat kis fénykör, amelynek világossága nem oszlatta el az odusűrű homályát. Mozgást hallott. Tudta jól, hogy rajta kívül még vannak itt emberek. Valaki sóhajtott a közelében. Ki az? – kérdezte. – Egy öreg ember. Ne jöjjön közel hozzám, mert tele vagyok férgekkel. Ki maga? – Szökött légionista. Laverborga nevem. – Halló, Laverborg! – kiáltott egy vidám csengőhang. – Ezt nevezem kellemes véletlennek. Mit gondol, kihez van szerencséje? Laverborg az üreg távoli sarka felé nézett, és nem látott semmit. A hang folytatta. – Jott vagyok, a maga egykori bajtársa. Most megismerte a gangster hangját. Ez csak ugyan Jott. – Hogy a csodába került ide? – Az a kolombesáre undok egy fészek. Ott őrnek lenni rosszabb, mint máshol elítéltnek. – Nem vártam semmit, pedig lett volna okom, hogy várjak de nekem csak egyetlen vágyam volt még egyszer hazakerülni Csikágóba és gensztermódjára rabolni a mindennapi kenyeremet. Fúj, de undok egy hely ez a sivatag. És a maguk légiója, ha tudni akarja, uram, ezerszer rondább, mint a szingszink. Most viszont már azt mondom, hogy bár maradtam volna ott. A sziját becsapott az ígéretével. Idáig kutyagoltam kolombesárból a puskámmal. Erre ez az alak belöketett ide a tömlődzbe. Azt hittem, első osztályú hálófülkébe szállíthat haza New Yorkba. Maga is bedőlt neki, mi? Úgy látszik. Mióta van itt? Három napja, és nem fogja él hinni. Egyre kellemetlenebbül érzem magam. Fogalmam sincs mi a szándékuk velem. Az előjelek után ítélve nem hiszem, hogy valami zsíros állást tartogatnak a számomra. Az ismeretlen harmai gyenge hangon közbeszólt. Önöket elviszik egy távolik súrba. Sok ilyen benszülött falu van a tafilaledben. Először kényszerítik magukat, hogy levelet írjanak, amit valamely ügynökük Európában bedob. Ebbe csalják lépre a légionistákat. Akik átjönnek, hogy megírják a levelüket a távolik súrokban, utat építenek, drócsövényeket és gerendákat szállítanak. Végül, ha már elgyengültek, egyszerűen lelövik őket. Ez a végső eljárás a szökevényekkel. És maga kicsoda? kérdezte Laverborg az idegent, aki igen jól van értesülve. Maga nem a légióból szökött? Nem. Én Lorenz százados vagyok, a titkos titkosszolgálathoz beosztott kapitány. Ma éjjel kivégeznek. Laverborg döbbenten egyenesedett fel. Lorenz! Szent Isten, George! Most a másik mozdult meg, és csodálkozva kérdezte: Honnan ismeri a keresztnevemet? Ó! Csak ennyit mondott, és újra visszazuhant a fejére. Aztán hitetlen kedves utokta. Lorenz! Kicsoda maga? kérdezte Lorenz türelmetlenül. Laverborg, szökött légionista. Azután gyorsan hozzátette. Annak idején Szent Denizbe szolgáltam, és ön ott főhadnagy volt. Innen emlékszem a nevére. De maga akkor nem volt Laverborg. Hogy hívták? Delahé. Louis Delahé. Igen, nem emlékszem ilyen nevű emberre, de ha mondja, akkor biztosan így is van. Mondja, uram, szereti maga Franciaországot? Bármikor feláldoznám az életemet, ha ezzel hasznára lehetnék Franciaországnak. Hm. Nem szeretem ugyan a szökött katonákat, de most meg kell bíznom önben. Engem itt valószínűleg megvakítanak, bizonyára meg is ölnek. Olyan hangon mondta, mint aki magától értetődő dolgok felett gyorsan átsiklik. Magukat nem ölik meg. át nincs sok esélyük arra, hogy megszabaduljanak. De valami csoda révén esetleg lehetséges. Nos, akkor ön megmenthet rengeteg embert egy nagy katasztrófától. A jó közelebb. Suttogni kezdett. Jott közben úgy látszik elaludt. Egyenletesen szuszogott. Valamelyik távoli sarokból sziszegés, majd kökködő visongás hallatszott. Egy patkány lépett rá valami csúszómászóra. Mint nagyon távoli vízmorajlás, a vak glauák szüntelen imakórusa szűrődött le az üregbe. Lorenz már percek óta suttogott. A hadművelet legfontosabb pontjain ilyen megvesztegetett tisztek állnak. A tigmárt velő támadás pontján a spáig fedezik a jobb szárnyat. Értem. A kolomb besár felől meglepetés jön, és bron ezredes a csebel szárgó ütegeinél. Ebben a pillanatban motorbúgás közeledett. Jodt felugrott. Repülőgép! Úgy látszik, mondta Lorenz, tehetetlen dühében a francia katonaság néhány bombát akar ledobni. Egy kis fogcsikolgatás a százados hugáért. Nevetséges. Jóformán be sem fejezte a mondatot, mikor iszonyú dőren is hallatszott kintről. Nyomban utána lárma és kiabálás. A szellőztető ablakon vörös fény sugázott. Erre senki sem számított. A kazba körül tökéletes fejetlenség lett túl rá. Az emberek szaladgáltak fedezéket keresve. A száid nem talált senkit, aki rendet teremtett volna. A gép hirtelen sikló repülésbe kezdett, és alacsonyan elsuhanva végigszórta egy gépfegyverrel az emberektől nyüsgőteret. Sebesültek, hörögtek, asszonyok sikongattak, vaktában lövöldöztek, és mindenki menekült. A repülőgép magasba emelkedett, és a következő bomba a kazba első terasza mellett robbant. – Próbáljunk megszokni innen! – kiáltotta Laverborg. – Istenem, ha egy revolverem lenne, az egészszel elbánnék! – halsogta a geyszer, aki a robbanásra felriadt. A glauák nyöszörögve rohantak össze-vissza, pálmák és olajfák égtek, a kazba több helyen beomlott. – Be kell törni az ajtót! – mondta Laverborg. – De nem érem fel! – Álljon a hátamra! – ajánlkozott Jott. Laverborg felugrott a lehajló amerikai derekára, és amennyire az egyensúlyától tellett, hátradőlt, aztán nekivágta magát az ajtónak. – Retszent! – Odakint az űrzaval pokoli káosszá fokozódott. A harmadik kísérletre engedett az ajtó. A vakok már csak ketten-hárman voltak kint, össze-vissza néhány ökölcsapással láttörtek rajtuk. Újabb dördülés. Homok, szikladarabok és gránátszilánkok vágottak szét mindenfelé. A földön elhaigált köpenyek hevertek. Gyorsan magára kapott mindegyik egy leplet. – Csak revolverem lenne! – panaszkodott Jott. A falhoz simulva léptek ki a teraszra. Szörnyű kép tárult eléjük. Elszabadult állatok vágtattak felé és alá nyerítve, bőgve. Jajgatással és puspa volt elé a levegő. Minden lángolt. A lábaiknál egy arcra borult fegyveres feküdt. Ponyárral az övében. Jott felkapta a tört a halott derek a mellől. – Most hová? – Meg kell menteni Claire de Garde-ot, mondta Laverborg. – Nagyon helyes, mondta Jott. – Nem tudom ki a hölgy, de ha már itt van, éppenséggel megmenthetjük. – En a Egy pillanatra sem veszítette el a kedélyét. Lorenz elindult, hogy vezesse őket. – A legfelső kazbában van, onnan bizonyára mindenki elmenekült – mondta Lorenz. A téren már csak sebesültek és halottak voltak. Jottnak sikerült egy is zsákmányolnia. A középső kazba kigyulladt, és a legtöbb sátor is lángolva égett. Ebben a pillanatban a repülőgép pontosan a csúcs felett dobott le egy bombát. Teli találat volt. A kazba öt legfelső emelete, mint egyetlen tüzes lavina, fülsiketítő dörrenéssel gurult le, törmelékké válva a oldalakon, és a következő percben az alsó két kazba, amelyen a görgeteg egyre omolva bár de fennakadt, messzevilágító lánggal kezdett égni. Laverborg szívét a jeges iszonyat szólította össze. Vége. Klernek vége. Lorenz megragadta a csuklóját, és a fülébe sugta. – Ne felejts el, hogy nekünk még kötelességeink vannak Franciaországgal szemben. Jöjjön! Megpróbált erőt venni a fájdalmán, és odaszól csatnak. Előre! A pálmák között a sűrűbe, és onnan a folyóig! – Maguk menjenek előre! Én fedezem a visszavonulást a revolverrel! Elindultak gyorsan a téren ellenkező irányba. Laverborg nem érte, hogy a halász még nem úszott át a csónakért. – Ha elérhetnék az u túlsó partját, meg lennének mentve. Kiértek a folyó felé vezető csapásra. Futó lépés! Lövések dörrentek. Laverborg egy pillanatra megfordult, öt fegyveres sietett feléjük kiáltozva. Maguk menjenek, mondta nyugodtan Jott, és csak úgy hanyagul a csípője mellől néhány gyors lövést adott le. Az üldözők sietve letérdeltek. Jott egy famügi ugrott, és fától fáig hátrafelé szökkelve igyekezett a folyóhoz. Laverborg megkönnyebbülten kiáltott fel. A csónak még ott volt. Beugrottak ketten, és várták az amerikait. Sietve jött, lihegett. Mehetünk! Míg a folyó közepése voltak, mikor újabb négy fegyveres jelent meg, és tüzelni kezdtek. Az egyik golyó alapátot törte el Laverborg kezébe. Egyszerre Lorenz előre dőlt. Gyorsan a csónak fenekére fektették. Veszélyes lövést kapott a lapockájába de Zsott is keményen tüzelt. Még két csapás. Kivonzolták az ájútló rendzet, és futva mentek fel a lejtőn. Mikor lőtávolon kívül voltak, visszanéztek. Az oázis vérpiros fényben úszott, imbolygó láng és füstfelhők között látszott a tér, a kút, a kázba megszenesedett csonkjai, és a mozdulatlan óriási pálmák. A vezérkari százados hungának elrablásáért ezt a bombázást rendezték. Igazán semmi értelme nem volt, néhány bályokból épült kazbát, egy pár tevét felgyújtottak, egy pár ember talán a legátalmatlanabbakat megölték. És a pilóta, mint aki jól végezte dolgát, hazarepült. Csak egy kis előjátéka volt ez a küszöbön álló mészárlásnak. Claire nem aludt el, az ablaknál ült és gondolkodott. Innen nem lehet kijutni, az ajtó zárva, a záron túl őrök. Azután búgást hallott, nyomban utána három puska lövést, majd villámfény borította el mindent, és egy süket idő dörre nézendült fel. Eltántorodott az ablaktól, és két tenyerével összeszorította a fejét, mert úgy érezte, hogy a koponyája varratonként hullik szét. Az írtózatos zsivaj, nyerítés és bőgés, az újabb robbanás szinte elvette az eszméletét. Nem tudta, honnan jött elő, egyszerre csak a szájid mellette, és megragadta a csuklóját. – Jöjjön szorosan mögöttem! – hordította közelről a fülébe. – támadás, Ha elmozdul előlem, vége van! Folyosókon átvezette, aztán ölbekapta és létrákon vitte le, közben újabb dőrenések. Minden lángol, félőrült emberek futkároznak, lövöldöznek, üvöltenek. Hatalmas, sötét darabok röpködnek a szeme előtt. Most már a téren vannak. A száid egy pinceszerű üreg felé hurcolja, nyilván gránát biztos fedezék. Hoho, akkor már nem menekülhet többé. Egy megvadult tever rohan feléjük egyenesen. Kler megbicsakolja magát. A száid elengedi a csuklóját különben a teve legázolná őket. S a lány elugrik, és futni kezd valamerre. Ranat hangja kiált utána. Menekülök csoportja magával sodorja. Most még egy kibírhatatlan nőrenés, és az egész nő meg egyszerre sikolt föl. Vonszolják. Levegőt, levegőt! Arccal a földre hullik, és fekve marad. Aztán felemeli a fejét. Valahol egy sűrűben van. Körülötte pálmák, kaktuszok, és a csuklóját egy kövér férfi fogja. Kirántja a kezét, és felúrik. Aztán ámultan látja, hogy a mellette levőnek nincs feje. Nagy, sötét tócsában fekszik. Iszonyodva rohan a folyó felé. Egy viskót lát, án száz lépésnyire. Közben hajabb, de nem látja a mindent megrendítő teli találatot, amely a kazbába lesújtott. Rohan. Rohan, nem mer hátra nézni, mert az imbolygó árnyakban maga előtt látja, hogy minden ég. És íme, ezen a csendes, nyugalmas helyen, jó távol a pokoli kaszbától kérődzve előre nyújtott nyakkal térdel egy felnyergelt, kipányvázott teve. Loreznek igaza volt. Mikor Claire hajnalban egy nagy fajépület előtt ájultan fordul le a tevéről, már francia területen volt.